Salmul 223: De iubire și prea a Duhului Sfânt, Duh al Înțelegerii. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelegerii, Vistie bunătăților, Cel care sininătatea și înțelegerea simțelor taine în noi orodești. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelegerii, Cel care cu pâinea cuvintelor Domnului Isus Hristos, Sufletele noastre le hrănești. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelegerii cel care înțelegerea tainilor cele pecetluite ne dăruiești. Aleluia, slavă ție, Duh al înțelegerii, cel care în legea lui Dumnezeu ne crești. Aleluia, slavă duhul Duh al înțelegerii, cel care de dragostea, care toate le sufere, toate le crede, toate le înăzăjuiește, toate le rabde, ne Aleluia, slavăție, ție, Duh al înțelegerii, cel care cu fericirea celor ce și în setează dreptate încununat, Aleluia slavă-ţi e Duhal înţelege cel care cu iubirea fraților ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă-ţi e Duhal înţelege cel care cu porunca Domnului Isus Hristos, doaţi Sfânt, prin descoperirea continuă ne-ai dat. Aleluia slavă-ţi e Duhal înţelege cel care cu vederile cele minunate și cu înțelegerile cele adânci ne-ai luminat. Aleluia slavă e Duhal înţelege cel care să urmăm pe Domnul nostru cel iubit să ne-l pădăm de sine neînvățat.